Вона то признала маму, як саму себе. Майже, як саму себе. Мама була частиною її я. Як Олеся була частиною мами. Принаймні, так вона вважала досі. До цих пір, до цієї хвилини. І... І... І, і чим же ти захворіла? Олеся сказала і почала гикати. Гикати часто-часто й ганебно. Геть напала гикавка. вдруге чи втретє у її житті. Олеся, що з тобою? Мама скрикнула. Бабусі сказала, що треба дати напитись води, ліпше підсолодженої. Пити маленькими ковтками. Мама принесла води, Олеся ковтнула і ледь не задихнулась. Бабуся і мама дуетом зойкнули, та гикання вже припинилось. Тут Олесі стало зимно, бо вона зрозуміла, що сталося щось незвичне, страшне, інакше б мама не викликала бабусю. Ту бабусю, про існування котрої до сьогодні вона навіть не підозрювала. Мене хочуть обдурити, з шахом поломила Олеся і спитала. Яка в тебе хвороба, мамо? Пов'язана з легенями, сказала мама. З, з легенями? У тебе туберкульоз? Ні. Мама повагалась, може, вирішувала казати чи ні? У мене ну, одним словом, треба пройти обстеження. Ну, деякі процедури в лікарні. В онко диспансері. Мамо, у тебе у тебе рак? Олеся закричала. Крик її мав би рознести кімнату, всю маленьку однокімнатну квартиру. А наступної миті розпач митєвий, страшний, змінився соромом. Як вона могла кричати? Грак великовний, Олесю, сказала бабуся. Уже великовний, якщо його вчасно виявити. Якщо? Так, звичайно, бабуся каже правду. Ну, побудете вдвох. Ваша зустріч мала колись статись. Я прошу в тебе, донечко, пробачення і в мами. Ми вже пробачили, сказала бабуся. Да здраперма. Я пробачила. І Олеся, гадаю, теж. Правда ж, Олесю? Я пробачила. Олеся вимовила це і відчула, що мусила вимовити. Мусила сказати. Але чи пробачила насправді, вона не знала. Не могла збагнути і відчути. Та чи треба пробачати? І за що? За те, що не знала бабусі? Але вона звикла до свого життя, до свого світу, де бабусі не існувало, де мама була сиротою, а тато загинув на Афганській війні. Коли донька була зовсім-зовсім маленькою, такою була їхня доля, їхня з мамою. А тут раптом виявилося, що життя і доля були несправжні, що справжні життя і долю мама навіщось приховала. Добра, лагідна мама, котра вчила, як жити, як бути чесною уставлені до себе, до інших, до життя в цілому. А раптом виявилась брехухою, звичайнісінькою брехухою, обманщицею, що не міняло суті справи. Не міняло? Я сплю, подумала Олеся. Сплю і незабаром дуже скоро прокинусь, бо вже ранок. А вже ж вона прокинеться. Вони прокинуться і підуть на ринок закупити продукцію на вихідні наступний тиждень. А перед тим на ринку, старому базарі, пошукають басоніжки на літо для неї, Олесі, поясок та блузку для мами. Мама ще казала, ще казала про плащик для Олесі, а вже ж варто було б придбати Обновити і Чому б і ні? Хоча грошей не вистачало, як завжди. Не вистачало. От Олеся виросте, і доді мама поїде в Італію або в Іспанію на заробітки. Люди з їхнього міста вже їдуть, мама зітхає. Чому вона не молодша? Професія в неї хороша. Якраз могла б доглядати старих італійців. Кваліфіковано, як і належить медсестрі. Тепер мама нікуди не поїде. Не поїде, бо хвора, та й раніше не поїхала б. Олеся не відпустила б, хіба вдвох, коли вона закінчить школу. Але мама заперечує. Олесі треба насампередумати про виш, про освіту, про вищу освіту, про, про майбутнє, яке без грошей можна здобути, вибороти тільки знаннями, міцними. На щастя, мама перериває потік думок і згадок. Мама пробуджує, стирає напівсон у сні, продовження якого бажала Олеся. Мама нагадує про реальність. Каже, що вони зараз поснідають, поснідають втрьох, вперше поснідають втрьох. Це ж урочиста мить, пробує посміхатись мама. Зараз вона приготує сніданок, а бабуся може з дороги прийняти душ. Дякую, каже бабуся, я вмилася у поїзді. Ти мала попередити, що приїдеш, ми б зустріли. Ти щекала, чекала, мабуть, на вокзалі, дорікнула мама. Поїзд прибуває на початку сьомої. Якби я попередила, то навряд чи приїхала б, загадково сказала бабуся. «А ж, мамо!» А поїзд пробуває о пів на сьому. «Так, мамо!» «Мама каже до мами, своєї мами, – думає Олеся. І це таки сон, бо, бо сон інакше бути не може». У тому сні мама питає. «Що з тобою, Олесю? Тобі погано? Ти спиш?» «Ні, – каже Олеся, – ходімо снідати». «У сніжне снідають, – каже собі». Але її персональний сон триває. Нереальне Марево, в якому роз'являє пащу, Їхній старий холодильник, слава Богу, він не український, а латвійський. Там вміють виготовляти холодильники, які довго служать таким, як вони. У сні з'являється шматок сиру, яйця добутися з до древнього холодильника. «Я дещо привезла», – каже бабуся. «Дещо теж сонне. Ковбаса, баночка з маринованими помідорами, і баночка оливок, і цукерки, і печиво. І буде сніданок з вином. Хай я теж п'юся». Вип'ю останній з вами, каже мама Віта і поправляється. Тобто останній сьогодні перед лікарнею, бо ж там не можна буде пити спиртного. Олеся вже пробувала вино, розбавлене водою на великі свята. Новий рік, різдво, пасху, дні народження, маленький келишок. Манюні на один-два ковтки. З мамою, подруг, там більше, три-чотири-п'ять ковтків. Але теж зовсім небагато, ледь-ледь, як і тепер. До того ж пити тільки добре вино, сухе, слабке. Вино пестить язик незвично, так ще не бувало. Наче пригортає язика до себе, просить щось сказати. І тут Олеся відчуває, ковтнувши, як вино каже, біда. Виразно, може, почули й мама з бабусею. Біда, інакше бабуся не приїхала б, і мама не покликала б її. Раптом Олеся думає, що до бабусі треба звикати. Звикати? Чому звикати? «А то не треба було пити ковтка», – каже воно. Олеся бере в пальці оливку, здушує і думає. «Мама двічі брехуха, вона хоче мене обдурити».